Fyrra kórundu bréf, áttundi kabli. Þá er að minnast á kötið sem fórnan hefur verið skuldgóðum. Við vitum að öll höfum við þekkingu. Þekkingin blæs menn upp en kærleikurinn byggir upp. Ef einhver þykist þekka eitthvað, þá þekkir hann enn ekki svo sem þekka ber. En sá sem elskar guð er þektur af honum. En hvað varðar næslu kjöts sem fórnað hefur verið skurðgóðum? Þá vitum við að skurðgóð er ekkert í heiminum og að enginn er guð nema einn. Því að enda þótt til séu svo nefndir guðir, hvort heldur er á himni eða á jörðu, en eru margir guðir og margir drottnar, þá höfum við ekki nema einn guð, föðurinn sem skapað hefur allar hluti og líf okkar stefnir til og einn drottin, Jésu Krist, sem allt var til fyrir og við fyrir hann. Ekki hafa allir þessa þekkingu. Vegna vanans við skurgóðadýrkun eða sömur kjötið en sem fornar kjöt og finnst þeir þá sörga sig því að samviska þeirra er veik fyrir en matur færir okkur ekki nær guði. Korki missum við neins, þótt við etum það ekki, nýja ávinnum við neitt, þótt við etum. En gætið þess að þetta frelsi ykkar verði ekki hinnum óstyrku að falli. Því sjái einhver þig sem hefur þekkinguna setja til borðs í goða hofi, mundið það ekki hvetja þann sem óstyrkur er til að neita forðarkjölds, Hinn óstyrki glatast þá vegna þekkingar þinnar, bróðirinn sem Kristur dó fyrir. Þegar þið þannigð syngið gegn sískinnónum og særið óstyrka samvisku þeirra, þá syngið þið á móti Kristi. Þess vegna mun ég, ef matur verður einhverju trúarsískina minna til falls, ekki neyta kjöts um aldur og ævi til þess að ég verði þeim ekki til falls.